Radio Tiana, notícies, el temps. Bon dia i benvinguts al Tiana a primera hora. Avui ens acompanyarà el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi La L'acaldable presentarà les trets més importants del seu programa electoral i la seva opció de govern. A continuació us expliquem detalladament aquestes notícies. Abans, però, comencem amb els titulars. La Caldable de l’Esquerra Republicana de Catalunya Jordi Gos passarà avui pels micròfons de Ràdio Tiana per defensar el seu programa electoral i presentar les seves propostes de govern. Jordi Gos ens explicarà a liceixos vertebradors del seu programa. La tecnologia i les eines 2.0 ens acosten encara més a les eleccions. Avui descobrirem la iniciativa del tianenc Sabi Binaysa, que ha creat un web on es pot estar informat del que es diu en clau electoral a través d'eines com Facebook i Twitter. Avui també coneixerem les dades de l'atur del mes d'abril pel que fa referència a la població de Tiana i a la comarca del Maresma parlarem amb la tècnica d'inserció laboral del centre d'ocupació de Montgat, Leo Oliveras. La Fundació Pere Terrés ha engegat la campanya solidària Cap Infants Sense Colònies, perquè no sigui la infància més vulnerable qui pagui la factura de la crisi econòmica. En aquesta campanya també s'acull el centre d'esplais que té la Fundació La Conreria i podran parlar amb la presidenta del la moviment dels centres d'esplais cristians de la Fundació Pere Terrés Maria València. La banda de música Pegasus celebren els 30 anys d'història amb un concert avui mateix a la sala Luz de Gas. Ens explicarà Josep Mas Quidflus, el teclista tianenc de la formació catalana. En clau esportiva i de futbol parlarem de la bona ratxa de resultats que s'està obtenint el Centre Cultural i Esportiu de Tiana després de la victòria que van obtenir els tianencs en el camp del Piner de Mar. Tiana, primera hora. Notícies. La L'acaldable d'Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Gost, ha passat pels micròfons de Ràdio Tiana i ha destacat els punts forts del seu programa electoral. Promoció local, espai cívic, cohesió social i cooperació són els quatre eixos vertebradors i aposta per propostes com potenciar el turisme vitivinícola, la creació de parcs agraris i l'establiment de punts d'informació i assessorament per a aquelles persones que vulguin crear empreses o apostar per l'autocupació. No obstant, el candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Gost, ha dibuixat les línies mestres del que hauria de fer el proper Ajuntament en matèria de contenció de la despesa i ha sortrat la vocació d'austeritat, honestedat i transparència, així com el seu convenciment per ser una opció de govern atiana. El proper Ajuntament, que sortirà a les eleccions de, del dia 22, haurà d'afrontar un fort ajustament de la seva despesa pública i amb una gran, tot això amb una gran vocació d'austeritat, estadat i transparència. I en aquest sentit nosaltres eh, volem participar-hi nosaltres volem ser una opció de govern i ens presentem en aquestes eleccions doncs, amb, tota, amb tota la nostra força per vetllar perquè la gestió municipal sigui transparent, eficient, eficaç, participativa. Sobre la política d'impostos que duria a terme Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Gost ha destacat que s'ha de ser sensible a la situació econòmica complicada que moltes persones estan passant avui en dia i són més partidaris de no incrementar els impostos i mantenir la política fiscal com fins ara. Amb els impostos s'ha de ser molt curós perquè precisament en aquests moments són la gent doncs, hi ha molt atur i ho està passant francament malament, el fet de pujar impostos eh, complicar a vegades la vida a molts, a molts ciutadans i ciutadanes. Per tant, nosaltres som més partidaris de mantenir la política fiscal que s'ha dut fins ara i, en tot cas, prioritzar despesa pels serveis més, més bàsics i més importants. Altres punts que de Jordi Gosta ha destacat del seu programa electoral han estat la transparència i eficàcia en els serveis socials, educació i habitatge, així com aplicar polítiques de sostenibilitat i medi ambient i alhora afavorir l'habitatge de lloguer i consensuar un pla de mobilitat preferent per a vianants i bicicletes i millorar horaris i connexions del transport públic. La tecnologia i les eines 2.0 ens acosten encara més a les eleccions. Calés de ser-se, recull 2.0 de les seleccions Tiana 2011. Aquest és el títol del web que ha creat el tianenc Xavi vineixa perquè tothom pugui estar informat del que es diu en clau electoral a través d'eines com Facebook i Twitter. No obstant, no cal disposar pròviament de Facebook i Twitter per seguir l'actualitat en clau 2.0. Només cal que visiteu el web vineixa.net barra el mateix Xavi Vineissa ens explica quin ha estat l'objectiu d'aquesta iniciativa. L'objectiu d'això és eh, recollir tot, tot el que es parla a la xarxa sobre les eleccions de Tiana. I està fet en una web perquè la gent que no ho coneix el Twitter, perquè és un mitjà que potser és una mica més complicat que el Facebook, bueno, no més complicat, sí, que, sinó que no és tan conegut, però alhora és més potent, així el, eh, qualsevol ciutadà entrant a la web eh, pot veure-ho tot. A més de realitzar un recull de la pàgina de Facebook Tiana, Eleccions 2011 i del Twitter, els visitants d'aquesta web també poden seguir de primera mà i en temps real els diferents tuits que realitzen els alcaldables per Tiana. I és que el concepte de política de proximitat i de contacte directe agafa encara més protagonisme quan parlem d'eines 2.0. Les eines 2.0 a, a, a la política actual són molt importants perquè permeten aquesta proximitat que de vegades no, no o sigui Sí, el carrer és molt pròxim si, si et trobes el candidat, però... I si no te'l trobes, què? No? Doncs si no te'l trobes, tens les xarxes socials que et permeten tenir un contacte directe. Alhora totes les persones que visitin el web vinaixa.net barra Tiana també podran participar en l'enquesta de qui guanyarà les eleccions a Tiana. Tiana, primera hora. Les dades de l'atur a durant el mes d'abril s'han vist incrementades amb un nombre de 10 persones. Aquestes xifres contrasten amb la davallada de l'atur a la comarca del Maresme, que ha descendit en 872 persones, el que significa un 2,31% menys. Aquestes bones xifres dintre de la comarca del Maresme s'expliquen per la contractació de serveis vinculats al turisme i l'hostaleria durant la campanya de Setmana Santa. Segons la tècnica d'inserció laboral del centre d'ocupació de Montgat, Leo Liberas, el turisme a Tiana no té tanta força com en altres municipis de la comarca del Maresme i és per so que es pot explicar aquest increment en la l'atur a Tiana durant aquest mes d'abril. Tiana tampoc no té una, una estructura molt lligada al tema austreria i a turisme val? i pot, potser per, per aquestes dades en principi millor no, no, no hi ha hagut aquest, aquesta baixada. No obstant, i tot i que les dades d'aquest mes d'abril no han estat les que s'esperaven, les perspectives de cara a els pròxims mesos pel que fa a Tiana són positives segons Leo Oliveres. i ja que alguns dels plans d'ocupació que s'han dut a terme tant des de la comarca del Marismà com des de la província de Barcelona podrien donar els seus fruits ben aviat, com ens demostra el següent cas. Com a candidats tenim persones de, de Tiana que podran participar d'aquests plans d'ocupació com, com a treballadors, eh, com a persones contractades. I ara, per exemple, per donar un, un exemple, tinc una persona amb mi aquí a la borsa de treball, que és de Tiana, que l'han agafat amb un pla d'ocupació de Badalona eh, per tema de recepcionista conserge, per exemple. Vull dir que el tema dels plans d'ocupació, no només aquí de la comarca del Maresme, sinó de tota la província de Barcelona, jo penso que animaran també aquestes xifres. Finalment, cal destacar que tot i la pèrdua de 10 llocs de treball a Tiana, la població encara registra una de les taxes d'atur més baixes de la comarca del Maresme, amb un 9,18%, molt per sota del 16,13%, que és la mitjana de tota la comarca. Es necessiten recursos per vacar colònies i casals dels infants de famílies amb dificultats econòmiques. Aquesta és la crida que realitza la Fundació Pere Terrés, que ha engegat la campanya solidària Cap Infants Sense Colònies, perquè no sigui la infància més vulnerable qui pagui la factura de la crisi econòmica. En aquesta campanya també s'acull el centre d'esplai que té la Fundació a la Conreria. I és que per aquesta temporada es preveu que més de 16.000 infants i joves participin a les 300 colònies i casals previstos. En aquest sentit, la Fundació Pere Terrés és conscient que cada vegada són més les famílies que han de realitzar esforços molt importants o simplement no es poden permetre que els seus fills puguin gaudir d'un lleure de qualitat. És per això que fan una crida a persones, empreses, entitats o administracions, ens ho explica la presidenta del moviment de centres d'esplai cristians de la Fundació Pere Terrés, Maria València. Les aportacions que poden fer des de particulars, empreses, entitats o, o l'administració poden ser de, de qualsevol quantitat perquè serà ben acollida i serà destinada a aquestes activitats. D'altra banda, els responsables d'aquesta campanya, Cap Infants Sense Colònies, no se'ls escapa el context actual de la crisi i encoratgen encara més a participar en la captació de fons per abecar aquests infants. I és que es preveu que precisament per la crisi aquest any les necessitats puguin incrementar-se. La situació de crisi afecta a tothom i es nota no? en, en arribar a l'estiu doncs que hi ha una dificultat per poder assumir el pagament d'aquestes activitats L'any passat ja vam tenir un increment d'un 11% més respecte a l'any 2009. Eh, van rebre pràcticament 900 eh, peticions de beques per les activitats de, de lleure i van poder cobrir una gran part d'aquestes sol·licituds. Tanmateix, la Fundació Pere Terres fa més de 10 anys que va posar en marxa aquesta campanya solidària i durant l'estiu anterior es van rebre 907 peticions de beques per activitats de lleure als centres d'esplai. Totes les sol·licituds van poder ser acceptades, otorgant ajuts per un import de 186.450 euros, gràcies al suport de diverses entitats i institucions i també de les aportacions de la campanya de recaptació de fons Cap Infants Sense Colònies. Tiana, primera hora, l'informatiu matinal de Radio Tiana. Enguany se celebren 30 anys d'història de la banda de jazz rock i rock progressiu Pegasus. És per aquest motiu que la banda on destaquem el músic tia nen, Josep Mas Kidfluss ha decidit celebrar-ho i fer-ho en dues accions. Avui mateix amb un concert a Barcelona a la sala Luz de Gas i un DVD que ofereix el concert del 2008 a l'Auditori de Barcelona i als millors moments del 1984 a Montreux, que ha sortit encartat amb el número de la revista Jazz d'aquest mes de maig. Pel que fa a l'actuació d'aquesta nit a la sala Luz de Gas, el concert homenatge als 30 anys d'història de la banda farà un recorregut pels temes més carismàtics recuperant el més espectacular i estèticament representatiu de la seva discografia. Un espectacle fresc, energètic i complexer que posa de manifest la filosofia que sempre ha practicat Pegasus. Així mateix ens ho reconeix a Josep Mas, Kit el teclista tianent de Pegasus. Uh, farem un hora i mitja més o menys d'actuació. Uh, pues, uh, de, de tot el recull de tots els, els discos, de, de, els CDs de, de, de Pegasus, pues, un recull d'aquests temes ja hi ha, que hi ha, estan al deu dir i ha, que igual no hi seran. Però vull dir, de, és, és temes ja de tota la discografia nostra. Pegasus no és un mite, però quasi... Poques formacions musicals catalanes poden lluir en el seu historial haver actuat en el Festival de Montró i haver trepitjat escenaris de pel·lícula com el Carnegie Hall de Nova York. A mig camí entre el rock simfònic i el jazz progressiu, els seus components van apostar per la fórmula personal de vocal, les sonoritats d'arrel i una declarada afiliació mediterrània sobre els conceptes musicals del moment. Radio Tiana, Notícies, Esports. En clau esportiva i concretament en futbol destaquem la bona ratxa de resultats que està obtenint el Centre Cultural i Esportiu de Tiana després de la victòria que van obtenir els tianencs en el camp d'Alpinera de Mar. El president del club, Aniceto Riera, ens dona la seva visió del partit. Vam guanyar 0-1. Uh, la primera part va ser, potser, una miqueta més d'ells, van dominar més d'ells, vam tenir més oportunitat, però van marcar una data del gol quan uh, s'acabava la primera part i la segona va ser, potser, pues, bueno... Uh, Hauria pogut haver marcat dos o tres golets més, però no hi va haver-hi sort. I és que amb aquest resultat són sis els partits que porta el Centre Cultural i Esportiu de Tiana sense conèixer la derrota, amb cinc victòries i un empat. En aquest sentit, l'Aniceto Riera ha destacat que està sent un final de campionat perfecte degut a totes aquestes victòries. D'altra banda, només resten tres partits per acabar i el proper no es podrà jugar, ja que el 6-3 s'ha retirat de la competició i aquests tres punts aniran a parar els tianencs. Queden, per tant, només dos partits per finalitzar la temporada serà el moment dels juvenils que de bon segur tindran una bona oportunitat per agafar experiència en l’equip. Radio Tiana notícies: al temps. Hola, molt bon dia. La situació meteorològica continua sense complicacions, amb un temps que avui tornarà a ser estable i completament assolellat a tota la comarca. Les temperatures, que ahir van pujar una mica, avui encara podran pujar lleugerament, sobretot aquí a la zona del Maresme i a tot el que és el litoral català, on ahir els bancs de boira van fer que les temperatures quedessin una mica més fresquetes, una mica més baixes, que no pas a la resta de Catalunya avui en canvi, com que també dominarà el sol, les temperatures, per tant, podran pujar i tindran valor aquí el meresma entre els 22 i els 23 euros fins tot es podia arribar cap als 24 en algunes zones de l'interior de la comarca. En general els vents seran fluixos vents que ho faran del sector nord-est i la situació marítima estarà dominada per la mar arrissada en petites àrees de marjol poc importants de cara a la tarda. Ja ho hem dit que les temperatures pujan una mica de cara de mal que esperem és un temps que no ens ha de portar novetats i per tant continuar marcat pel temps estable i l'ambient assolellalat a tota la comarca amb unes temperatures que pràcticament no variaran. Els vents continuaran fluixos i la situació marítima tranquil·la a tota la costa del Maresme. Demà passat es mantindrà exactament la mateixa situació meteorològica. Potser a la tarda de dijous podran aparèixer alguns núvols prims, però en tot cas seran núvols poc importants i que no ens deixaran cap mena de precipitació. De 6 a 10 del matí, pian a primera hora. comença, Tiana, una setmana destinada a la solidaritat, i és que el col·lectiu Sense Anim de Lucre, els tres peus del gat, impulsar una iniciativa que pretén recaptar la màxima quantitat possible d'aliments. Ho farà mitjançant dues vies, a través d'unes capses que s'instal·laran en els principals comerços de la vila durant tota la setmana, i també en el sí d'una festa que s'ha organitzat pel proper dissabte. Precisament, per conèixer els detalls d'aquesta iniciativa, avui tenim els estudis de Radio Tiana, una de les impulsores, Carolina Molins. Molt bon dia. Hola, bon dia, Patricia. Doncs, a veure, que ens, primer de tot, d'on sorgeix aquesta iniciativa que, que porteu, li heu posat per nom i a ja FAM aquí i ara. Què vol dir mm -hmm. això? Doncs sembla que està prou clar. Sí, no? Sí. Uh, bé, uh, a partir de la crisi del 2008 doncs, han començat a, a créixer les bosses de pobresa, uh, la gent en risc d'exclusió cada cop n'és més, uh, aquí a Catalunya, a l'estat espanyol, a tota Europa, i, i bé... Doncs a partir d'aquí ens hem ajuntar la Lleogel, la Irene Soto i jo mateixa uh -huh. i vam decidir bueno, sé, aportar el nostre petit granet de sorra. A més ho destaqueu aquest nom d'aquí i ara, perquè és veritat que quan parlem de solidaritat estem molt acostumats a parlar una mica de solidaritat arreu del món, no? uh -huh. de dir als països més pobres, que passen gana, que ho porten passant gana fa molts anys, però vosaltres us quedeu amb aquest cercle més proper, per destacar que també hi ha pobresa entre els veïns de, de Tiana, per exemple. No? Sí, efectivament. El, la intenció, a més a més de fer el recapte d'aliments, doncs és també difondre això, informar la gent... En sensibilitzar que hi ha molta gent que passa gana i que són els nostres veïns. Uh -huh. I és per això el concepte aquest d'allafam ja aquí i ara. Molt bé, doncs uh, un cop això, arribeu a la conclusió que cal fer alguna cosa, no? uh -huh. que, que cadascú pot aportar el granet de sorra, decidiu fer aquesta recaptació d'aliments i com ho fareu? Doncs mira, a nosaltres ens hem posat d'acord amb el Banc dels Aliments, perquè és la fundació a la que entregarem tots aquells aliments. Uh -huh. I bé, la intenció és per una banda fer recapte tots els comerços i serveis públics del poble durant la setmana del 9 al 13 i per una altra banda el dia 14 doncs, fem una festa una mica ja per acabar de fer recapte i celebrar doncs, la participació de tot el poble. O sigui, des d'aquest dilluns i fins dissabte estareu recollint uh, uh -huh. aliments uh, tot, a quins comerços detien, allò per fer una mica llista, una representació dels comerços de la vila, no? Sí, sí, sí, n'hi han gairebé tots els comerços. A les escoles també, uh, avui hi ha hagut difusió a les escoles, els nens també portaran a menjar a l'escola... Home, les escoles també no? Perquè sí. a través d'això, de, de, de les classes i que puguin arribar a casa i dir «mira, m'han demanat que portem aliments», Podeu aconseguir quilos d'aliments, no? Aquesta és la idea. I sobretot eh, amb el tema que et deia de sensibilització, no? Que els nens sàpiguen, siguin conscients de que, de que això està passant, no? Uh -huh. uh, dèiem que recolleu aliments, però sempre en aquests casos, bé, des del banc dels aliments, sempre posen èmfasi en tipus molt específics d'aliments, no? Que no portem unes galetes, per exemple, no uh -huh. ho sé. Quines són els més recomanats? Aviam, els més adients serien arròs, pasta, llagoms seques... Oli, llet, llaunes de conserves... Ells també recullen menjar, diguem, fresc, però tenen una cadena de fred, tenen unes càmeres, etc etc. i uh -huh. no és el nostre cas. Uh -huh. ah, perquè suposo que el, el fet de sumar-vos al banc dels aliments us dona aquesta garantia que arribarà concretament a aquelles, a aquelles famílies que més ho necessitin, no? Uh -huh. Sí, perquè de fet ells el funcionament que tenen és treballar amb entitats benèfiques que són les que reparteixen el menjar i així de que hi hagi hagut justícia a l'hora del repartiment, que hi hagi un control d'aquí i de quina manera està rebent aquest menjar i com a mínim vosaltres llavors no us heu de responsabilitat de l'infraestructura, no? perquè després per guardar, etcètera... O sigui, feu mm. la tasca solidària de recollir puntualment al llarg d'aquesta setmana, que esperem mm. que estiguin prous dies, no? Com ho veieu? Nosaltres la gent està animada, al sí. poble, o què? Doncs la veritat és que la gent que m'ha anat trobant i que et pregunten, veus la gent interessada i amb ganes de participar. No sé si heu també trucat portes allò com l'Ajuntament o a través de la seva regidoria de solidaritat, o no... Bé, ha sigut tot una mica així. Nosaltres ens hi vam posar i no hem comptar amb ningú. O sigui, no? vol dir que endavant, no? Sí, vam les nostres eines, a uh -huh. nivell persones, no? Sí que li vam demanar a l'Ajuntament que ens dongués doncs, permís, per, posar, per fer la festa dels teletubis uh -huh. i material, també, per fer un petit recinte. Però, a més a més, per exemple, també el CAU participa. El CAU participa molt activament, perquè el dia de la festa, a partir d'ales 4 i mitja fins les 6, hi han activitats infantils... I bé, les noies del CAU ens han muntat tot. O sigui, han tingut... o sigui, que en aquest cas voluntariat no, no us ha faltat? Man. Gens, al contrari. Encara va sortir gent que diu, escolta, jo podria fer alguna cosa. Uh -huh. I que... Parlem una mica de la festa de dissabte, perquè com deies, i col·labora gent com del CAU, però teniu diverses actuacions que començaran a dos quarts de cinc al parc del Camp de Futbol Vell. Què, què ens espera aquesta tarda de dissabte? Doncs aviam, per una banda això, dos quarts ja comencen els jocs pels nens, això és a càrrec del cau, uh -huh. i després a partir de les 6 doncs hi haurà actuacions a càrrec de Tiana Bossa Nova Club, en Moi de la Rúcula, Combo d'Adults de l'Escola de Música de Tiana, Susis and the Wailers i Sol i Mel. Molt bé, no? No, precisament perquè torna, eh? Encara això ho hem d'acabar. Si sí, més no, doncs al llarg de tota la tarda hi haurà coses mm -hmm. per veure sí, sí, i, sí. i sobretot que la gent que vagi fins al parc del camp de futbol vell que vagi carregat d'algú, eh? Sí, o sigui, sí. que anem a veure i gaudir de la música, però també mm -hmm. doncs, amb l'objectiu ben clar al cap no? Sí, sí. La intenció una mica és aquesta, no? El, el fet simbòlic de vinga, tu entres o participes de l i la manera de pagar-ho, diguem, doncs és portar doncs, un quilo d'arròs o un paquet de macarrons. Bé, doncs esperem que, que resulti, que podeu, no sé si us heu marcat objectius. No, anem a veure què passa. <laughs> Els objectius són aconseguir el màxim de recapte possible, com que no sabem quin és, doncs ja ho veurem, uh -huh. i sobretot sensibilitzar i difondre. Mol bé, doncs com deiem, ja en aquestes cites la primera és durant tota la setmana, tots els comerços, una representació dels comerços tindran això, una capsa que estarà senyalitzada, suposo que posaran sí. un cartalet. Uh -huh. allà hi podrem donar aliments, doncs, com arròs, com pasta, com oli, tots aquests són els més recomanats i si no, doncs dissabte de niu una última cita des de dos quores de 5 i fins a las, més o menys aviam 9 o 10, això ja unirem. anirem veient. Val, o sigui, depèn mm -hmm. quan durin els concerts, sí. no? O si s'animen sí. molt. Sí, <ríe> sí. <ríe> depèn com s'animi el tema. <ríe> doncs de dos quarts de cinc començarà comença aquesta activitat dissabte i doncs, plena de música i també de moltes qüestions destinades a tots els públics, a tota la família, sí. que vagi cap allà carregada d'aliments. I doncs recordem que tot anirà al banc dels aliments mm -hmm. per doncs, donar eh, aquestes béns de primera necessitat a les famílies que més ho necessiten. Carol, gràcies i que espereu que tingueu gràcies. sort fins dissabte. Gràcies que vagi bé. L'entrevista. L'agenda local.